Карла Кесіді «Любовна дилема» Пролог Будь обережною зі своїми бажаннями, адже вони можуть здійснитися. Мелані Дженкінс згадала це старе прислів'я, дістаючи тремтячими руками з аптечного пакета «Тест на вагітність». Шість тижнів тому вона вирішила, що настав час здійснити своє давнє і гостре бажання – завагітніти і народити дитину. Але як? Жодного любовного роману в її житті не було. Містер ідеал навіть не приглядався на горизонті. Тоді в її голові виник той дивний план. І ось він. Тест. І за три хвилини вона дізнається, чи здійснилося те, що вона задумала, чого так хотіла. Але за ці шість тижнів виникла одна дуже серйозна проблема. Мелані вже не була певна, що й досі прагне, аби її бажання здійснилося. Якщо вона вагітна, втратить людину, яку кохає. І якщо не вагітна, залишиться з цією людиною, але... Що тоді робити з мрією про дитину? Мелані захотілося повернутися на шість тижнів назад і змінити всі правила. Але це неможливо. Вона сама їх вигадала, і тепер було б нечесно їх змінювати. От тільки б зрозуміти, чого вона хоче тепер. Та, здається, це вже не має жодного значення». «І результат тесту теж зовсім неважливий. У будь-якому випадку вона щось втратить». «Гаразд», – пробурмотіла вона сама собі. «Подивимося, що покаже ця штука». Розділ перший Мелані Івотерс ніколи в житті не спала б на думку таке, якби вона випадково не побачила його оголеним. Його це Беллі Дженкінс, її найкращий друг, і довірена особа ще з дитячих років. Уже кілька тижнів вони зустрічалися після роботи біля його басейну, щоб поплавати. Сьогодні Мелені приїхали раніше, ніж зазвичай, бо замість уроків у школі було батьківське зібрання. До другої години вона вже поговорила з батьками майже всіх своїх учнів. У шкільному туалеті вона одягла купальник і поїхала просто до Бейлі. Знайомий червоно-коричневий пікап Бейлі стояв перед його гарним білим сільським будинком. Але мала не одразу попрямувала до амбара, його давно повністю перебудували і перетворили на зручний офіс. Але всі, хто бував тут і подумки, і вголос, все одно називали його амбаром. Бейлі – єдиний ветеринар у їхньому крихітному містечку Фокс-Сіті. Проводив там майже весь свій час. Або за паперами, або за комп'ютером, або оглядаючи тварин. Та зараз його в амбарі не було. Мелані пішла до басейну, завдяки якому легше переносилася незвична для початку літа спека. Крізь кущі ожини зблиснула вода. І на містках вона побачила Бейлі, зовсім голого. Він стояв спиною до неї, сонце грало на його широких засмаглих плечах. В талії підкреслювало м'язи сідниць і ніг. Десь у глибині душі Мелані завжди знала, що Бейлі дуже вродливий, але що настільки вона навіть не здогадувалася. Дівчина тихенько відступила за кущі, але її серце забилося швидше. Вона наказала собі припинити ці дурниці, адже перед нею Бейлі – Найкращий віданий друг Бейлі, який тримав її голову, коли в 16 років її нудило від тернового джину. Бейлі, з яким вона ділилася своїми страхами, коли рік тому в її матері виявили рак. Потім, на щастя, стан матері перейшов у стіку ремісію. Гаразд, іноді не завадить згадати, що твій найкращий друг – чоловік. Вона постояла кілька мити, чекаючи, поки заспокоїться пульс, а тоді вигукнула. «Бейлі, ти тут?» «Це ти, Мелані?» «Почекай хвилину, я непристойному вигляді», – пролунав голос Бейлі. «У тебе завжди непристойний вигляд», – відповіла Мелані у звичній для них трохи іронічній манері. Вона відчайдушно намагалася забути те, що щойно побачила». Іди сюди, я вже готовий!» – покликав він за хвилину. «Ти сьогодні рано!» – сказав він, коли вона сіла поруч із ним на дерев'яних містках. Не було занять, я зустрічалася з батьками. «Ну що, ти розповіла батькам Джоні Андерсона про його жахливу поведінку?» Його мама не вважає його поведінку жахливою. Вона каже, що він сміливий і сповнений життя. Белі засміявся. Ти не сказала їй, що в нього всі задатки справжнього злочинця. Мелані притисла коліна до грудей і обхопила їх руками, дуже намагаючись не дивитися на Бейлі. Та годі тобі йому лише сім. Я не пошкодую часу і попрацюю з ним наступного року, навіть якщо він буде на моєму класі. Бейлі похитав головою. У тебе значно більше терпіння, ніж у мене. «Ти будеш чудовою мамою!» Його слова боляче відгукнулися в серці Мелені. Їй захотілося закричати «Ну, коли ж?» «Їй уже двадцять дев'ять, і вона навіть ні з ким не зустрічається!» Бейлі підвівся і простягнув їй руку, допомагаючи піднятися. «Ходімо плавати, змиємо всі прикрещі цього дня!» Наступну годину вони плавали, дуріли і бризкали водою одне в одного. Денне купання допомагало Мелені відпочити і розслабитися. Але сьогодні все було не так, як завжди. І все через те, що вона побачила оголеного Бейлі. Уперше вона помітила, як гарно переливається на сонці його волосся, як з'являються ямочки на щоках, які в нього чуттєві губи. Вони були нерозлучними друзями ще з другого класу. Увесь цей час Мелані ніколи не думала про Бейлі як про чоловіка, хіба що два тижні в коледжі. І раптом вона зрозуміла, що він не просто чоловік, а чудово складений і дуже привабливий чоловік. І цього в неї з'явилися якісь дивні думки. «Класно!» – сказав Бейлі, вибираючись на дошки. «Чудово!» – погодилася Мелані, натягаючи футболку. «А як твій день?» «Жах!» Відповів без жодних вагань. Моє життя перетворилося на суцільний кошмар позавчора ввечері. Мене обрали головним суддегей конкурсу «Міс Фокс-Сіті». «Міс Фокс-Сіті» – щорічний міський конкурс краси з карнавальною ходою. Проводився у Фокс-Сіті 4 липня як частина пишного святкування Дня Незалежності. Конкурс мав назву «Міс найкраще доярка» і був присвячений коровам що цілком природно для Тваринницького району. Учасниці конкурсу рідко мали безпосередній стосунок до корів і зовсім рідко були найкращими доярками. На конкурсі оцінювалися зовсім інші якості, але проти назви ніхто не заперечував. «І що?» Він ліг на бік, спершись на лікоть. «Слухай, ти навіть не уявляєш, скільки дівчат їхніх матерів у нашому місті, «Просто схиблені на тому, щоб виграти конкурс і надіти на голову у Діадему-переможниці. Мій холодильник забитий усякими сумнівними запіканками, які принесли і притягли за ці два дні». Мелані розсміялася. «Це не так уже й погано. Сумнівні запіканки кращі за те, що ти інколи готуєш». «Дарма смієшся», – сухо відповів він. «Не знаю, що робити». Сінді Канфілд принесла лікувати котаї, довго розповідала, що її донечка Буфі в депресії, погано спить і чому саме її Буфі повинна отримати діадему. Бланч Вітнес у чаровечері влаштувала драматичну декламацію просто посеред бакалійної крамниці. Мелані тихенько хихикнула. Звісно, діадема. Бути королевою на всіх публічних заходах – це теж чудово, але ж... Переможниця отримує ще й автомобіль. Угу, і чек на тисячу доларів. Тому навіть цілком поважні жінки починають сходити з розуму. Пам'ятаю, казали, що комусь ця перемога допомогла пробитися в Голлівуд. Хтось потрапив у рекламу, а минулорічна переможниця працює в модельному агентстві в Каліфорнії. Отож, усе це лише підсилює безумну жгут діадеми. Похмуро промовив Бейлі. І ще ж цілий місяць до конкурсу. Не нагадуй, цілком можливо, що якась із претенденток уже лежить зараз у моєму ліжку і чекає на мене, бажаючи там довести, що саме їй належить діадема. Отже ж негідник Таннер Ротман. Мелані знала, що саме Таннера Ротмана цього року обрали з конкурсу. Але приблизно два тижні тому він одружився і відмовився судити, пославшись на зайнятість. Я бачила його молоду дружину. Дуже гарненька. Вона збирається відкрити дитячий магазин у приміщенні старого продуктового на Майнстріт. Не можу повірити, що танер Ротман зрадив нашому колостяцькому братству. Бейлі похитав головою. У голові Мелані остаточно сформувалася думка, яка минула ще тоді, коли вона побачила Бейлі оголеним. «Жахливо, що ти неодружений. Ти тепер не просто цілком респектабельний холостяк, а респектабельний холостяк, наділений владою. Страшне поєднання. От і я про те. Але мені треба йти. На мене чекають чотириногі пацієнти». Вони рушили до будинку, але Мелені не могла позбутися своїх дивних, просто божевільних думок. Вона ніяк не могла зосередитися на чомусь іншому – Нарешті сказала, «Я знаю, як вирішити твою проблему». «І як же?» «Одружися зі мною». «Псувати собі життя через якийсь жалюгідний конкурс краси?» – фиркнув він. «Дякую». Їй не вдалося приховати болю, викликану його словами. Белія зупинився і узяв її руки у свої. Він робив так тисячі разів, але цього разу Мелані сприйняла цей звичний жест інакше». Її серце шалено закалатало Це прозвучало жахливо Я зовсім не це мав на увазі Але ж ти знаєш, як я ставлюся до шлюбу З мене досить Він відпустив її руки і пішов вперед Тут усе буде інакше Вона намагалася не відставати від нього Це буде тимчасовий шлюб Ти про що? Він зупинився і збентежено подивився на неї Тимчасовий взаємовигідний шлюб. Мелані стало цікаво, чи розуміє він сам, наскільки привабливий, і чи знає, що на нього надзвичайно приємно дивитися. Він витріщався на неї так, ніби вона зовсім утратила глуст. Я не збираюся обговорювати цю маячню, але поясни хоча б, яка тут може бути взаємна вигода. Ну, так. «Ти позбудешся та завсятих конкурсанток. Хто полізе так просто в ліжко до одруженого чоловіка?» «А ти?» «Наш шлюб триватиме до кінця конкурсу і... і... до того моменту, як ти подаруєш мені дитину». «Господи, ти зовсім збежеволіла!» Беллі розвернувся і рушив геть. Мелані поспішила за ним. «Ми одружимося як друзі і розлучимося як друзі. Ти позбудешся божевільних дівчат, що має радіадемою, а я завагітнію». «Нема про що говорити, це повна нісанітниця». Вони підійшли до її автомобіля, він сперся на капот. «Меллі, я не підходжу для такого. Ти єдиний чоловік у моєму житті». Він дивився на неї з ніжністю і симпатією. «Рідна моя». Ти вийдеш заміж і матимеш повний дім дітлахів. Не поспішай усьому свій час. У мене немає часу. І немає нікого на прикметі. Причина в тому, що в тебе надто високі стандарти. Бейлі, ти тільки подумай, як чудово все може вийти. І я хочу, щоб у мами з'явився онук, поки не пізно. Їй ця ідея здавалася просто чудовою. Бейлі занепокоївся. «Ремісія закінчилася? Рак повернувся?» «Ні, але це може статися, я завжди про це пам'ятаю. Ти знаєш, як сильно я хочу дитину, і ти мій найкращий друг у всьому світі. Зроби для мене цю єдину річ!» Бейлі виглядав приголомшеним. Він дивився на нависнянкувати обличчя жінки, яка була його другом стільки, скільки він себе пам'ятав. Йому здавалося, що він дивиться на обличчя незнайомки». Меллі, після всього того кошмару зі Стефані я поклявся більше ніколи не одружуватися. Стефані хвилювало лише її становище в суспільстві. Вона тобі зовсім не підходила. «Не сперечаюся». Він усміхнувся, але Мелані не усміхнулася у відповідь. Вона вперто повторювала. «Це лише тимчасовий шлюб. Я більше ніколи ні про що тебе не попрошу». Тільки дитина, я піду щаслива. Чоловік погладив її по щуці. Меллі, я для тебе що завгодно зроблю, ти ж знаєш. Пам'ятаєш, у п'ятому класі я вдарив Гарлі Реймонда, коли він тебе образив? Мелані усміхнулася. Пам'ятаю, він тоді тебе добряче відлупцював. Белі засміявся. «Мабуть, ти маєш рацію, але я бився з ним заради тебе. А в коледжі я терпляче й покірно напинав ті мавпічі костюми, щоб супроводжувати тебе на студентські бали. Усе для тебе зроблю, тільки не це». Вона сказала зі знайомим йому смішком. «Ну гаразд, але ж, здається, я так добре все придумала». Напруження Бейлі відразу зникло, і він знову твердо стояв на землі. «У тебе є плани на вечір?» – запитав він. «Ну, треба заїхати до школи. У мене зустріч із батьками ще кількох моїх учнів. А в тебе?» «З'їм одну з тих сумнівних запіканок і ляжу раніше спати. Завтра у сьомій мені доведеться оперувати». «Може, завтра підемо в кіно?» – запропонувала вона. П'ятничні вечори вони зазвичай проводили разом. Вечерили в ресторанчику або ходили до міського кінотеатру. «Давай краще візьмемо фільм на прокат. Я куплю попкорн». Домовилися. «Приблизно ося мій». Вона сіла в машину, завела мотор. Автомобіль рушив з місця, а Белі ще деякий час дивився їй у слід милуючись тим, як виблизькоють на сонці її руді кучері, а потім побрів до амбару. Беллі дивувався, що задній сенітниця раптом засіла в голові Майлані. Їм обом не дуже щастило в коханні, але вони так чудово дружили, він ні за що на світі не став би ризикувати цією дружбою. А шлюб, як ніщо інше, здатен зруйнувати навіть найкращі стосунки». Ще 20 хвилин тому він вважав, що Мелані найрозумніша з жінок, яких він коли небудь знав. Вона кмітлива, дуже логічна, реалістка і зовсім не схильна до романтичних дурниць Але так він думав до того, як почув її безглузді слова про шлюб і вагітність Можливо, те, що їй незабаром виповниться 30, зводить її з розуму? Закінчивши справи в амбарі, Беллі попрямував до будинку на кухню Час було поїсти як і більшість холостяків, він або розігрівав якісь напівфабрикати, мікрохвильовці, або обідав у найближчому ресторані. Справді смачно поїсти вдавалося лише тоді, коли його мати або Мелані, зжалившись, щось готували для нього. Сьогодні їсти йому не дуже хотілося. У нього справді був жахливий день. Він не жартував, коли говорив про це Мелані. Розмови з матусями майбутніх конкурсанток ще півбіди. Але йому довелося приспати улюбленого пса своїх друзів. Ось що насправді було жахливо. Чоловікові хотілося якнайшвидше прийняти теплий душ. Дорогою до ванної він стягнув із себе футболку, джинси, шкарпетки, жбурнув усе це на підлогу, рвучкою відчинив дверця та душу і закричав від несподіванки. Темноволоса, зовсім голона жінка стояла в його душовій і усміхалася йому. «Гей, Бейлі, потерти тобі спинку!» «Чорт забирай, Сю Елен, що ти тут робиш?» Бейлі схопив рушник, спритно обгорнув його навколо стегон і, вихопивши з полиці другий, кинув його Сю Елен Трекслор. «Я подумала показати тобі деякі свої таланти ще до конкурсу», сказала Сю Елен, відштовхуючи рушник ногою. Бейлі відвернувся, застогнавши. «Забирайся з мого душу і одягнись!» «Що твоя мама скаже?» «Мама хоче, щоб я стала міс найкраща доярка!» Бейлі зі стогоном вискочив із душу, швидко натягнув на себе все, що було розкидане на підлозі. Замуті з ванної з'явилася Сью Елен, цього разу в легкій сукні. Щоправда, далеко не всі гудзики їй вдалося застібнути. «Ти мені завжди подобався, Бейлі!» Сексуально моркочучи, вона наближалася до нього. Жінки Фокс Сіті зовсім збожеволіли, чи то в повітрі щось дивне, чи якесь химерне розташування місяця, подумав Бейлі, відступаючи від сю Елен. Я зворушений, але йди додому так не годиться. А що тут, негожого? Я доросла і ти дорослий. Ми обоє вільні. Я не вільний. Запротестував Бейлі. Сью Елен зупинилася. Як це? Розмова з Мелані ще звучала в його вухах, і він несвідомо вхопився за цю тему. Розумієш, я що не зробив пропозицію Мелані Вотерс». Сью, Елен стурбовано насупилася і почала застібати куцики. Чому ж ти одразу мені не сказав? Я не хочу відбивати в когось нареченого. «У мене є принципи!» Вона пішла до виходу і вже біля дверей обернулася і хитро усміхаючись запитала «Це ж не налаштує тебе проти мене на конкурсі? Ну, я ж казала, що ти мені завжди подобався» Її усмішка стала ширшою «Тепер я точно знаю, наскільки ти привабливий» Бейлі сильно почервонів, але на щастя вона пішла, не чекаючи його відповіді він упав на диван, намагаючись заспокоїтися, коли він казав Мелані, що якась із претенденток цілком може лежати в його ліжку, він не жартував. Йому й в думку не спадало, що така приваблива сексуальність ю Елен може чекати на нього оголеною в душі. Так, у душі. Душу тіму все ж треба прийняти. І лише стоячи під гарячим струменем, Белі зрозумів, яку дурниці накоїв. Сю-Елн і її мати були відомими завзятими пліткарками Фокс-Сіті. І тепер вони дізналися, що він заручений із Меллі. Чоловік закрутив кран і швидко одягнувся. Треба швидше до Меллі розповісти їй усе. Розділ другий Початкова школа Фокс-Сіті розташовувалася в чудовій двоповерховій будівлі з червоної цегли, за квартал від центральної вулиці міста Мейнстріт. Дев'ять місяців на рік Мелані навчала другий клас на другому поверсі цієї будівлі і почувалася у своєму класі дуже затишно. Повернувшись до класу, вона сумом подумала, що до літніх канікул залишився лише тиждень. Зараз на неї чекала зустріч із батьками відмінниці Бекі Алтенбург. Мелані почала готуватися до неї, намагаючись відволіктися і перестати думати про свою розмову з Бейлі. Вона почала дирикати собі за ту розмову, що не від'їхала від його дому. Найбільше на світі вона боялася, що щось колись може зруйнувати їхню таку чудову дружбу. Не бажаючи розлучатися, вони разом поїхали до коледжу в Канзас-Сіті. Вони не були разом лише тоді, коли Белі зустрів красуню Стефані і одружився з нею. Після закінчення коледжу він повернувся до Фокс-Сіті з нареченою. Стефані витримала в маленькому містечку лише два місяці, а потім втекла. Але для Мелані ці два місяці без спілкування з Белі були найгіршими в її житті. Думка вийти за Беллі заміж міцно засіла в голові Мелані і позбутися її вона не могла. А чи така вже абсурдна ця думка? У Фоксіті не було жодного чоловіка, який був би й бодай трохи цікавий. Романтично цікавий. І вона не збрехала Беллі, коли сказала, що хотіла б дітей, поки мати, що може розділити з нею цю радість. Чим більше Мелані думала про все це, тим чудовішою здавалася її ідея – Таке прекрасне рішення для них обох. Вона довіряла Бейлі більше за всіх на світі і вважала, що їхня неймовірна дружба витримає навіть їхнє умовне одруження. Прийшли батьки Бекі Алтенбург, і Мелані на деякий час відклала роздуми про Бейлі і дітей. Розмова з цими людьми принесла їй задоволення Бекі була милою, розумною і старанною дівчинкою, і розповідати батькам про таку дитину суцільна радість. Закінчивши зустріч, Мелані помітила, що до приходу наступних батьків залишалося 15 хвилин, і в неї вистачить часу перекусити в шкільній їдальні. Узявши каву з булочкою, Мелані попрямувала до столика, але її зупинила хороша подруга, теж учителька Кеті Мілсер. «Я всюди тебе шукаю. Чому ти мені нічого не сказала? Я думала, ти вважаєш мене своєю найкращою подругою». «Звісно, ти моя найкраща подруга. Чого не сказала?» Мелані відкусила шматочок м'якої булочки. «Ну, що ви з Бейлі заручені?» Мелані поперхнулася і здивовано витріщилася на Кеті. «Звідки ти це взяла?» «Я почула від Террі. Їй сказала Крісті, а вона дізналася від сю Елен у салоні краси». «І коли ж це станеться? Коли великий день?» Це обов'язково має бути грандіозне свято. Яка краса! Твої батьки будуть у захваті. Мелані підняла руку, намагаючись зупинити потік захоплених слів Кеті. У мене зустріч через дві хвилини, потім усе обговоримо. Гаразд. Мелані побігла до свого класу, дивуючись, звідки взялася ця плітка. Напевно, сью Елен Трексор дось щось почула і, навникаючи в подробиці, передала далі своє розуміння уривка якоїсь розмови. Це був далеко не перший хибний слух, що охопив Фокс-Сіті. У крихітному містечку, де без супутникової антени, ловляться лише два телевізійні канали, є лише один старий кінотеатр, у якому показують старі фільми. Плітки, натяки припущення – ось і всі можливі розваги поважних містян. Їй треба якнайшвидше поговорити з Бейлі. Почувши плітки, він може подумати, що це вона все влаштувала – Адже всього кілька годин тому вона говорила з ним про те саме. Було б жахливо, якби він так подумав. О пів на дев'ято, закінчивши зустріч з батьками учнів, вона поспішила до своєї машини. Що «Щвидше, до Бейлі!» Сівши за кермо, вона скрикнула від переліку, мочаясь рука торкнулася її спини. Налякано обернувшись, вона побачила Бейлі. «Треба поговорити», – сказав він. «Ходімо в Міллі, вип'ємо кави». Міллі був популярним у Фоксіті сімейним рестораном. Мелані кивнула, і вони вибралися з її машини та пішли Майнстріт. Вона, як завжди, поспішала, а він, одягнений, як завжди, у футболку, кросівки і джинси, крокував величезними кроками. Тільки тепер Мелані вже й не могла не помічати, які в нього довгі м'язисті ноги і як джинси підкреслюють його струнку талію. «Ти чув нові плітки?» Обережно запитала вона Боюсь, що це я їх пустив Що? Ходімо за кавою поясню У Міллі через пізню годину було мало людей Кави їм принесли швидко Ну? Запитала Мелані Белі відкинувся на червону спинку дивана І провів рукою по волосю Було видно, що він у скрутному становищі «Пам'ятаєш, я казав, що боюся, якби мене не чекала в ліжку гола конкурсантка?» Вона завмерла від здивування. «Не... ти... я... хто?» «Сю Елен Трекслор. Але не в ліжку, а в душі». «Гола? Абсолютно. Розповідай». «Тут нічого смішного», – похмуро сказав Бейлі. «Було страшенно ніякого». «І яке відношення має голосю Елен Трекслер у твоєму душі до чуток про наші заручини?» Мелані дуже намагалася стримати усмішку. Белі похмуро тримав у руках кухоль із кавою. «Думаю, твоя божевільна ідея крутилася в мене в голові. Коли я побачив її голою в душі, я запанікував і сказав, що заручений з тобою. «А ти від кого чула?» «Від Кеті Мілсар. Вона сказала, Сью Елен сказала Крісті, та сказала Террі, а Террі сказала Кеті. Ти ж знаєш, якими шляхами у Фокс-Сіті розходяться чутки». Беллі виглядав зовсім нещасним. «Слухай, Беллі, це ж не кінець світу», – вигукнула Мелені. «У нас є дві можливості – або сказати всім, що ти збрехав, або зробити те, про що я говорила тобі вранці». Він похмуро втупився у свою чашку, а Мелані терпляче чекала, добре знаючи з досвіду. Бейлі мусить уважно розглянути всі сторони питання, перш ніж ухвалити якесь рішення. Вона тихенько сьорбала каву, намагаючись не помічати його довгих вій, красивої ліній вили цієї підборіття. У якийсь момент ще в коледжі, можливо, під впливом гормонів чи чогось іншого незрозумілого. Вона раптом почала відчувати до Белі почуття, які не мали нічого спільного з їхньою багаторічною дружбою. Лежачи без сну в ліжку, вона уявляла, як він пристрасно цілує її в губи. Вона почала помічати його з гапах, його сильні руки, широку грудну клітку, уявляла, як він міцно обіймає її і притискає до себе. Усе це закінчилося дуже швидко. Белі почав зустрічатися з Марлі Волкер – Руди Марлі повертали значно більше уваги, ніж її інтелект. До того ж, вона славилася своєю безвідмовністю. Тоді Мелені зрозуміла, що може цікавити Бейлі лише як друг, а інші стосунки між ними для неї неможливі. Але зараз вона хотіла, щоб їхня чудова дружба тривала і щоб він подарував їй дитину. Мелані так мріяла про дитину. Їй навіть здавалося, що в повітрі відчувається запах дитячої присипки. «Слухай, є й третя можливість». Голос Беллі повернув її до сьогоднішніх проблем. «Ми можемо бути зарученими до закінчення конкурсу. Я врятуюсь від божевільних претенденток, а потім розірвемо заручини. Він хитро усміхнувся. «Ні». «Бейлі Дженкінс, я допоможу тобі позбутися цих навіжених лише тоді, якщо ти тимчасово одружишся зі мною і зробиш мене вагітною, І ніяк інакше». Бейлі побачив у її очах вираз відчайдушної непохитності і зрозумів сперечатися марно. Він уже бачив у її яскраво-зелених очах такий вираз. У коледжі, коли вона раптом вирішила змагатися в бігу із Роджером Вейфілдом, Лідером оболівальників курсу Тоді Белі дуже просив її цього не робити Розуміючи, що вона майже напевно програє І страшенно засмутиться Але Мелані була непохитна І саме ця рішучість, як не дивно, привела її до перемоги Тепер він усе ж вирішив зробити останню спробу Меллі, будь розумною «Ми на шість тижнів видаватимемо заручених, потім усі мої проблеми закінчаться, і ніхто не постраждає». Те саме можна й сказати про шлюб. «Ти, мій найкращий друг, і така дрібниця, як розлучення, не зможе змінити наших стосунків». Дотож ми йдемо на це з відкритими очима». Вона явно не збиралася поступатися. «Ти ж знаєш, я зовсім не хочу одружуватися, і точно не хочу дитину». «І прекрасно! Я цілком здатна виростити свою дитину самостійно. Нічого в наших стосунках не зміниться. Нам доведеться вступати в інтимний зв'язок лише для того, щоб я завагітніла». Почервонівши, закінчила вона. «Я знаю, як ти сильно хочеш дитину, але це не вихід», – дуже м'яко сказав він. «Твоя мама була б щаслива». «Меллі, це ж удар пояса. Мелані знала, як його мати мріє про онука. Гаразд, ти виграв. Забудь. Що забути? Беллі недовірливо дивився на неї, надто швидко вона здалася. Забудь, що я це сказала. Скажи всім, Сью Елен просто неправильно тебе зрозуміла, а я знайду інший спосіб вирішити свою проблему. Про що ти говориш? Вона дивилася на стіну. Я дуже хочу дитину, Бейлі. Мені набридло грати роль улюбленої тітки для своїх племінників і племінниць. Я цілком забезпечена матеріально, і емоційно я готова стати матір'ю. Я впевнена, що знайду, ну, як би це сказати, донора у Фокс-Сіті. Кого, наприклад? Дивно, що ми з тобою взагалі про це говоримо. Чому? Я давно кажу про дитину. Я хочу дитину. А я хочу ягуар. Хочу, звісно, але зараз про це навіть мови немає. А от я можу завагітніти. Треба лише знайти тут, у Фокс-Сіті, з ким мені переспати. З ким, наприклад? Ось Фред Кетчем. Ти ж йому страшенно подобаєшся. Але твоя дитина буде схожа на перевертня. Вона засміялася. Фред цілком нічого. Він не винен, що такий волохатий, але ти маєш рацію, мабуть, я не хочу його ДНК у своїй дитині. А от Бак Волтон, він не відмовиться повалятися зі мною в копиті сіна. Ага, хочеш його ДНК, так? Але дитина, якщо буде схожа на батька, з двох років почне сьорбати пиво, а її словниковий запас складатиметься з кількох чотирибуквених слів, які вразять світ. Чому ти такий категоричний? Чому ти така вперта? Белі дратувала розмова про те, з ким би їй переспати. Ми обидва знаємо, що означає мати немолодих батьків ми так часто це обговорювали. Так, батьки обох були значно старші, ніж батьки їхніх друзів. Якщо я чекатиму романів під вікном, моя дитина закінчуватиме коледж, коли я вийду на пенсію. А твоя сестра знову вагітна? Вона одразу почервоніла, і це стало йому відповіддю. У Лінди сестри Мелані і діти народжувалися щороку. Так, але народження четвертого племінника ніяк не впливає на моє рішення. Белі чудово розумів, це не так. Він уже відкрив рот, бажаючи заперечити Мелані, але тут до ресторану ввійшла Мері Енн Бартель, ще одна претендентка на діатему. Побачивши його, її очі розширилися, вона кинулася до нього радісно усміхаючись. І замерла із застиглою усмішкою, помітивши Мелані. «О, привіт! Ви справді заручилися?» Це був дуже слушний момент пояснити, що це помилка. Але Бейлі встиг помітити іскорки фанатичної рішучості в її очах. Йому уявилося, яким буде його життя протягом наступних шести тижнів. І ще він подумав про свою матір, про те, як пристрасно їй хотілося... «Мати онуків». Фіктивний шлюб із Меллі розв'язав би всі ці проблеми. Звісно, адже Меллі не піднесе йому сюрпризів. Він знав її як себе і не міг уявити, щоб щось – шлюб, вагітність, подальше розлучення – могло зруйнувати їхню дружбу. «Правда», – сказав він і побачив здивування в очах Меллі. Він усміхнувся її, сподіваючись, що нікому з них двох ніколи не доведеться шкодувати при його миттєв рішення пристати на її божевільний план. Розділ третій П'ятниця. Звичайнісінька п'ятниця. Так казала собі малині, виходячи з будівлі школи. Стояв теплий літній день. Белі заїде за мною, ми візьмемо на прокат пару фільмів, Поїдемо до нього додому, будемо дивитися фільми і жувати попкорн. Вони проводили так незліченну кількість п'ятничних вечорів, але в очікуванні цього вона ніколи не відчувала внутрішнього хвилювання. Щоправда, п'ятниці вони заїжджали дорогою до мерії, щоб отримати дозвіл на шлюб. Мелані переконувала себе, що в неї немає причин нервувати. Усе відбувалося за її планом, і це був чудовий план – і все ж та хвилювання їй не вдавалося. Під'їхав Бейлі. Замість звичних для нього джинсів і футболки, на ньому були темно-сині штани і смугаста сорочка з короткими рукавами. Дивно, але ж Мелані завжди носила до школи вільні штани, а сьогодні вдягла сукню. Схоже, вони обоє вирішили, що цей день заслуговує на кращий одяг, ніж той, який вони носять щодня. Не передумала? Одразу спитав він. Ні. А ти? Я передумував не менше ста разів упродовж ночі. Він усміхнувся, на його щоках з'явилися ямочки. Але щоразу вирішив не повертатися до сумнівів, бо по думки, чув суворий мамин голос. І що ж казав суворий мамин голос? Та як завжди. Що якби я вперше одружився з місцевою дівчиною, то не розлучився б і що вона не доживає до онуків. Повір Меллі, це важка ноша – бути єдиною дитиною. Як же вона засмутиться, коли ми розлучимося? Протягнула Мелені, намагаючись не помічати, як виблизькоє на сонці його розкішне густе темне волосся. Думаю, після двох розлучень вона зрозуміє моє бажання більше не одружуватися. Але навтіху зможе нянчити онука – Нагадала Мелані Вони зупинилися біля Марії Перш ніж ми зайдемо туди, давай вирішимо деякі питання Які? Якщо ми зараз отримаємо дозвіл, то наступної суботи можемо піти до Джеба Волкера І він нас одружить Джеб Волкер був місцевим мировим судею Я думаю, ти переїдеш до мене Мені не хочеться жити у твоїй тісній квартирці Мелані кивнула Звісно, вона із задоволенням перебереться до його просторого заміського будинку. Перспектива переїзду робила їхні плани реальнішими, і Мелані затримтіла від хвилювання. «Мабуть, я залишу за собою квартиру, хоча й не житиму там місяць або два», – задумливо сказала вона. О, поки не забула, мама просила взяти в аптеці лік і завести їй. «Звісно». Беллі продовжував пильно дивитися на неї. Чи то його очі були незвично синіми, чи погляд занадто серйозним. Але дівчина зіщулилася. Це остання можливість змінити рішення, Меллі? Своє рішення я змінювати не збираюся. Ти мені дитину, я тобі розлучення. Ти зіграєш у житті дитини ту роль, яку сам обереш, велику чи маленьку. Незалежно від цього, наші стосунки залишаться такими ж. Звучить непогано, усміхнувся він, відчиняючи дверцята машини. Кілька хвилин пішло на те, щоб отримати дозвіл на шлюб, ще хвилин п'ятнадцять, щоб дістатися до аптеки і забрати ліки для матері Мелані, ще півгодини на вибір фільму у прокаті. Обираючи фільми, вони, як завжди, весело сперечалися. Мелані здавалося, що їхні стосунки зовсім не змінилися. «За тиждень закінчаться заняття у школі. Важко повірити», – сказала вона. «Просто чудово, ти будеш вільна, і в тебе з'явиться час готувати прибирати для мене, адже дружини цим займаються». Белі лукаво подивився на неї. «Вік не той, і вже точно не та жінка. Я не збираюся збирати по дому твої брудні шкарпетки і закручувати за тобою тюбики з пастою». «Я так і знав». Перед будинком Воттерсів стояло доволі багато машин. «Схоже, гості», – сказав Бейлі. Мабуть, зібралися на партію в Бридж, тому мама й попросила взяти ліки. Вона готувала і прибирала, щоб прийняти компанію, і перевтомилася. «Я тебе тут зачекаю». Мелані кивнула і вилізла з машини. У цей момент з дому вийшла Лінда, її молодша сестра. «Що ти тут робиш?» Бен сьогодні працює допізна, от я й вирішила заїхати сюди Лінда помахала Бейлі, щоб він підійшов Як ти почуваєшся? Запитала Мелані Терпимо Лінда торкнулася свого ще плаского живота Але вже почало нудити зранку Попередні три рази це починалося значно пізніше Мелані відчула легкий укол застрості У Лінди є все Люблячи чоловік, діти, чудовий кольор обличчя і жодної веснянки. Вона, як і їхня мати, була блондинкою з кремовою шкірою, а Мелені від батька дісталися волосся і веснянки. Волтер Вотерс був відомою Фоксіті під прізвиськом Рудей. Велі Дженкінс, якщо ти не зайдеш привітатися з мамою і татом, вони засмутяться», – сказала Лінда. «Я тільки завезла ліки». Мелані показала пляшечку з аптеки. То захотіти теж, Бейлі? Діти зрадіють. Вони увійшли до вітальні, де виявилося дуже багато людей. Усі разом вигукнули. Сюрприз! Мелані відчула, як її цілують у щоки, обіймають родичі, сусіди, колеги. Вона зрозуміла, що кімната прикрашена гафрованим папером і повітряними кульками на їхню честь. На честь Мелані і Бейлі. Глянувши на Бейлі, вона побачила жахливу паніку в його витріщених очах. Вони хотіли, щоб все минуло спокійно і без помпи, адже вони знали, що все це не справжнє. Тільки не у Фокс-Сіті. Мати Бейлі Луела Дженкінс міцна обіняла Мелені і довго розповідала, як довго всі чекали, коли вони з Бейлі нарешті наважаться поєднати свої долі, адже вони просто створені одне для одного – і кращої пари годі шукати, і... і ще це просто чудово. Але ось вона запитала у Мелані, коли вони планують дружитися, і всі довкола відразу замовкли, буквально перетворившись на слух. Мелані глянула на Бейлі, очікуючи підтримки. Він підійшов до неї. Наступної суботи. Наступної суботи? Неможливо, ми ж не встигнемо підготуватися. У жаху промовила Мері Бет, мати Мелані. Мамо, ми не хочемо гучного святкування, просто скромна реєстрація. Побачимо, але зараз у нас є пиріг і всякі інші смаколики. Давайте веселитися. Бейлі був пригнічений. Звісно, він міг передбачити, що їм із Мелані не дадуть тихо і мирно одружитися у мировому судді, як вони планували. Їхні матері щосили обговорювали деталі церемонії. Бейлі пошукав очима Мелані. Вона стояла оточена жіночою половиною присутніх, і її обличчя було таким червоним, що навіть веснянки зникли. Зрозуміло, вона відчуває те саме. Вони обоє не врахували, що їм доведеться брехати рідним і друзям, а у брехні такий неприємний присмак. Але було дещо інше. Фокс-Сіті жив за моральними орієнтирами 50-х років. Якби містяни раптом дізналися – що вчителька їхніх дітей втягнута в змову, що вона вирішила вийти заміж з єдиною метою – завагітніти. Її просто вигнали б з міста. «Бейлі, сину, як я щасливий!» Рудий Вотер, сяючи радістю, поплескав Бейлі по спині. «Кращого чоловіка для Мелені не знайти!» «Я дуже її люблю», – відповів Бейлі. І він не збрехав. Він дуже любив її, але... Не в романтичному сенсі. Вони ще трохи поговорили з родим, поки той не попрямував до столу по ще одний шматок пирога, а Бейлі вирішив подихати свіжим повітрям. Він пішов до гойдалки, що висіла в дальньому кутку веранди, і мало не підскочив від подиву, побачивши на ній Меллі. "Та же утекла?» – запитав він, сідаючи поруч. «Їм там так добре, вони не помітять, що мене немає». Я міркував так само. Деякий час вони сиділи мовчки. Тишу порушували лише голоси і сміх, що одолунали з тому, та писк комах. Бейлі відчув якийсь м'який приємний аромат і тепер крутив головою, намагаючись зрозуміти, звідки він йде. Лілі вже відсвіли, а для троянти жимилості було ще рано. «Ну і чертівня», – нарешті сказав він. «Так, я почуваюся страшенно винною». І Мелані. семелані. Вона поворухнулася, і до нього долинула нова легка хвиля чудового запаху. Семелані так чудово пахне. Завжди так було. Несподівано для себе Бейлі розхвилювався. Він підвівся і пройшовся верандою, вдивляючись у темряву. Схоже, наші мами задумали велике весільне святкування. Вона підійшла до нього і, ставши поруч, теж втупилася в темряву. «Думаю, мама вважала, що в мене безнадійний випадок, і я на все життя залишуся старою дівою». «Смішно, тобі ж немає тридцяти. Багато хто виходить заміж значно пізніше». «Не в цьому місті. У Фоксіті маленьких дівчаток виховують так, щоб вони розуміли. У житті є лише дві речі, деяких варто прагнути». Корона міст найкраща до Ярка і обручка. Бейлі розумів, Мелані має рацію. Маленькі містечка зберігали свої старомодні цінності, особливо щодо шлюбу і репутації жінок. А чому ти ніколи не брала участі в конкурсі Міс найкраща до Ярка? Бейлі, ти про що? Я з дитинства була реалісткою. Кістлява, руда, веснянкувата дівчинка. Не дуже підходить для конкурсу краси. Він не встиг відповісти, вітальні виглянула його мати. Ось де ви ховаєтеся. Ходімо, у мене для вас подарунок. Перелякано перезирнувшись, Беллі і Мелані пішли за нею. Увага, всі сюди! Луелла постукала рукою по столу. Заради Бога, обережніше, Лу, ти ж рознесеш стіл, вигукнув Генрі. Белі скривився, хоч би раз його батьки не намагалися вколоти одне одного. Він ненавидів їхні постійні сварки і не міг зрозуміти, як вони витримали стільки часу разом. Стосунки між батьками здебільшого викликали в Белі страх перед шлюбом, жах перед сімейним життям. Ці страхи відступили, коли він зустрів красуню Стефані. Але вона промудрилася зруйнувати всі надії на любов і щастя, які тоді раптом у нього з'явилися. І тепер слово «шлюб» асоціювалося у Бейлі лише з вічними сварками його батьків і зі зрадою Стефані. «Свідоцтво про шлюб», – думав він, – «це як кайданки, що сковують двох людей, які не підходять одне одному, прирікаючи їх на взаємні докори і безкінечні сварки». «Генрі, дай мою сумку», – сказала Луела, повертаючи Бейлі до дійсності. Вона дістала зі своєї великої сумки меншу, а з неї маленьку коробочку. «Бейлі Мелані», – урочисто промовила вона, виймаючи з коробочки золоту обручку у формі серця з рубіном у центрі. Генрі подарував це кільце, коли запропонував вийти за нього заміж. «Знаю, це не діамант. Тоді в нього не було грошей». «Діамант візьміг собі дозволити лише через десять років після нашого весілля». Навелося руками працювати понаднормово, щоб купити їй великий діамант, бо інакше як змусити її замовкнути, прокоментував Генрі. Навколо всі засміялися. У всякому разі, продовжила Луела, не дозволяючи збити себе. У мене з цим кільцем пов'язано багато сентиментальних спогадів. Я ні не подарувала б його тій жінці, яку Бейлі привіз із коледжу. Більшої радості, ніж бачити його на пальці Мелані, я собі уявити не можу. Вона передала кільце Бейлі. Дякую, мамо. Він поцілував луелу щоку. Ну, не стій як стовп. Надінь його свої нареченій. Белі повернувся до Мелані. Він ніколи не бачив її такою розхупленою. Взявши її ліву руку, він уперше помітив. Які і тонкі пальці, і ще нігті вкриті рожевим переламутровим маком. Її долоня трохи тремтіла і була дуже холодною. Він надягнув кільце і відпустив її руку. «Поцілуйтеся!» – вигукнув хтось із гостей. Інші підхопили. «Цілуйтеся! Цілуйтеся!» Бейлі почервонів і глянув на мелені. Її щоки палали. Бейлі нахилився і легко торкнувся її губ. Це був звичний дружній поцілунок, він тисячу разів так робив. «О, я так бабусю цілую!» – насмішкувато вигукнув якийсь чоловік. «Бейлі, хлопче, ну поцілуй її як слід! Бейлі, не ганьбися!» – лунало довкола. Бейлі вирішив, що врятувати їх із мелені може тільки гумор. Зображаючи сцену з німого фільму, він скорчив звіряче обличчя, Обіняв її, нахилив назад і закрив поцілунком її рот. Усе це супроводжувалося захопленими вигуками гостей. Але Бейлі вразило те, що Мелані відповіла на його поцілунок. «Вона просто увійшла в роль, зображаючи кохання для натовпу», – подумав чоловік. Але йому самому сподобалося цілувати її. І не просто сподобалося, на нього раптом нахлинула хвиля бажання. Він швидко завершив поцілунок, відвернувся від неї, Показово вклонився і з полегшенням зітхнув, коли задоволений натовп повернувся до їдати поріг. Решту вечора Беллі переконував себе, що жодного неймовірного задоволення від поцілунку він не відчув. Просто підвищена увага натовпу надала тому, що сталося незвичної гостроти. Він був неймовірно щасливий, коли гості розійшлися. Мелані допомагала батькам наводити лад. Беллі збирав склянки і паперові тарілки. Глянувши, як вона витирає стіл у тому місці, куди припав удар кулака Луе, він сказав: Клянусь, ці двоє тільки й шукають приводу, щоб посваритися. У них завжди так. Іноді це мене просто дратує. Сьогодні, по-моєму, вони особливо постаралися підкинути тебе додому. Дякую, їдь. Мама сказала, що відвезе мене пізніше. Добре, тільки попрощаюся з усіма. У Белі виникло відчуття, що між ними і Мелані з моменту поцілунку з'явилася певна незручність, і це дуже його непокоїло. Вона була незвично спокійна решту вечора, але уникала його погляду. Найменше на світі йому хотілося, щоб уся ця божевільна затія зіпсувала їхні стосунки. Мелі завжди була тією єдиною людиною, з якою Бейлі міг говорити про що завгодно, і з ким почувався просто і вільно. Вона провела його до машини, і знову його вразив легкий і тонкий аромат, що йшов від неї. Як він раніше не помічав? Може, вона змінила парфуми? І що ж спричинило незручність між ними? Поцілунок, але ж це ж був спектакль. «Повернеш кільце мамі, коли все закінчиться», – сказала Меллі. І весільні подарунки. Ми не будемо їх розпаковувати і повернемо після розлучення». Меллі звучкою провів рукою по волосю. «Легше було б сказати Сюелен, що я гей!» Меллі хихикнула. «Справжній подарунок для пліткарів. Я розумію, як тобі хочеться кинути все це, але, будь ласка, не треба». «Я в різний час зустрічалася з усіма пристойними чоловіками в Фокс-Сіті, але ні з ким із них у мене не було нічого спільного. Подаруй мені, дитину, і я більше ніколи нічого в тебе не попрошу». Звісно, Беллі хотілося б усе це кинути, але він знав. Назад дороги вже немає. І він не міг забути, що Меллі завжди підтримувала його». Після розлучення зі Стефані вона не ставила зайвих запитань і взагалі не туркалася цієї частини його життя. Але завжди була поруч, щоб допомогти йому знову стати сильним. І головне, він ніколи не міг сказати їй ні. І тепер теж. «Підбиратимеш мої брудні шкарпетки, поки ми будемо одружені. Домовились. Усміхнулася вона і підняла два схрещені пальці. «Друзі, «Великі друзі!» Він теж підняв схрещені пальці. «Назавжди, друзі!» Сказали вони хором. Вони придумали це ще в четвертому класі. І зараз знайомий ритуал заспокоїв Бейлі. Він поцілував Мелані в щоку і сів в машину. «Усе добре. Вона має рацію. Ми зробимо так, як задумали, але наші стосунки не зміняться. «Подзвониш мені завтра?» – запитав він. – Як тільки прокинуся? Розділ четвертий Ще у восьмому класі Мелані дізналася, що Беллі цілується найкраще з усіх хлопців у школі. Дівчата на вечірці одностайно визнали його переможцями. Мелані тоді не брала участі в голосуванні, у той час вона ніколи не цілувалася з ним по-справжньому. Але зараз, зараз вона без сумніву віддала б свій голос за Пейлі. Він цілувався краще за всіх, з ким їй коли-небудь доводилося цілуватися. У нього були м'які, водночас наполегливі губи, і від їхнього дотику її ніби струмом вдарило. Мелані думала про той поцілунок, коли прокинулася. Думала про нього і зараз. Сидячи в машині, вона їхала до Бейлі, щоб перевести до нього частину своїх речей. Був дивовижний день. Відчинивши вікно, Мелані насолоджувалося запахами луків і пасовищ. Але коли вона думала про наступний тиждень, її серце починало битися швидше. Лише один тиждень залишився до завершення занять у школі. У п'ятницю вона востаннє піде туди – а в суботу вийде заміж за Бейлі. Заміж за Бейлі. Не сама ця подія викликала в неї таке серцебиття. Те, що станеться після весілля. Вони з Бейлі займатимуться коханням, і оскільки метою їхнього шлюбу вона вважала свою вагітність, можливо, це станеться не один раз. Судячи з поцілунку, секс із Бейлі буде дивовижним. Так і має бути, – коли жінка вперше віддається чоловікові. Під'їхавши до будинку Бейлі, малені постаралася викинути думки про поцілунок і секс із голови. Їй завжди дуже подобався будинок Бейлі. Білий будинок стояв серед старих розлогих дубів, чиї гілки в літню спеку затіняли веранду. На веранді варто було б повісити гойдолку, але Бейлі не хотів. Він казав, що гойдолки для літніх подружніх пар, а ніяк не для холостяків. Бейлі вийшов зустріти її. Попри ранній час він виглядав втомленим. «Привіт», – сказав він. «І тобі привіт? Ти виглядаєш виснаженим. Що сталося?» Рано вранці мені подзвонив шериф. Він виявив нелегальний розплідник собак. «Мені треба десь розмістити приблизно двадцять цуценят. Вони в жалюгідному стані». Я зранку готував ліки, інструменти, корм, щоб прийняти їх. Допомогти розвантажити мої речі можна пізніше. Це було б чудово, чоловік усміхнувся вперше за ранок. Вони пійшли до сараю, Беллі відчинив двері. Сарай не дуже відповідна назва для такої бутівлі. Там був чудово облаштований госпіталь для тварин і